I den traditionella kinesiska kalendern så sägs det att 2024 det var Drakens år och i 2025 så går det över till Ormens år. Det låter i mina öron inte så väldigt sympatiskt och därför så hade jag tänkt att vi hellre skulle göra 2025 till Åsnans år. Och du får följa med den här halvtimmen framåt så ska jag förklara vad jag menar med det. Jag heter Paulus Eliasson, du lyssnar på Radio Maranata och vi befinner oss i januari 2025, det som jag hoppas ska bli Åsnans år. Men vi ska börja med att tala om någonting som verkar som någonting helt annat, nämligen styresättet i Israel runt 5-600-talet före Kristus. Och för det första så var Israel på den tiden en monarki. Det betyder att den översta ledaren det var kungen. Och på 500, 600- och 500-talet före Kristus så var det personer som Manasse, Ammon, Josia, Joahas, Jojakim och Jojakin som är lätt att blanda ihop. Och Sidkia som var den sista kungen där. Och kungens ansvar det var dels att vara den översta militära ledaren, eh, att leda landets försvar mot sina fiender. Men en kanske ännu större uppgift var den att vara den översta domaren. Det fanns många olika domare i Israel men om en sak var stor nog eller speciell nog så kunde den tas hela vägen till kungen. Så han skulle regera då genom Guds visdom och ledd av Guds lag och skipa rättvisa för sitt folk så de kunde bo i trygghet i landet och veta vad som var rätt och fel. Så det var kungen. Men en annan viktig del av landets ledarskap det var prästerskapet. I Jerusalem så fanns ju det här templet som kung Salomo hade låtit bygga på 900-talet före Kristus, 900-talet talet, .Kr. 900 -talet omkring, Och där tjänade en ganska omfattande, ett ganska omfattande prästerskap. Och deras uppgift var också ganska mångfaldigt. För det första så skulle de ta hand om de olika ritualerna som utfördes i templet. Varje dag så hade man olika offer vid olika tidpunkter och sen skulle man se till att ljusstakarna i templet alltid var brinnande, att skådebröden hanterades på rätt sätt, att rökelsealtaret hade rökelse och vid de olika festivalerna så skulle man utföra speciella offer och ritualer. Och sen så hanterar man också de offer som folket kom med till templet för om någon hade syndat inför Gud till exempel så bar man fram ett offer och då var det prästens uppgift att hantera det här offret. Och prästerna de var också kallade att bevara och också förmedla Guds ord alltså Toran, de fem moseböckerna. Man skulle undervisa folket som kom till Jerusalem eller där de befann sig runt om i landet och lära dem. ...att hålla allt som Gud hade befallt. Eh, I templet så hade man skriftrullar och de stentavlor som Gud hade gett Mosen om tio budorden. Och de skulle man då lära ut och förkunna. Och till slut så var pressens uppgift också att välsigna folket. Man bar folkets offer fram till Gud och så bar man Guds välsignelse till folket. Och de lovsjung Gud där i templet. Och man skulle kunna säga att prästerna de stod för stabilitet, för kontinuitet och förutsägbarhet i eh, Israel och judan. Och för det tredje så fanns det på den här tiden profeter. Sådana som Jesaja, Mika, Nahum, Jeremia och andra. De fungerade då vid sidan av kungen och prästerna. Och profeternas uppgift var enkelt sagt att förmedla uppenbarelser från Gud- de var kallade av Gud ofta var deras tjänst en varnande tjänst där de varnade både kungarna, prästerna och övriga folket från att bryta sitt förbund med Gud. I vår tid så talar man ju informellt om media som den tredje statsmakten, i Norge tror man säger den fjärde statsmakten alltså efter riksdag och regering då. Eh, i Norge så tror jag man räknar domstolarna som en statsmakt också Men, och, och, och därför man kallar den för den tredje statsmakten därför att det är viktigt att är eh, en viktig del av mediers funktion just att kontrollera de övriga statsapparaterna att påpeka att någonting är fel och de här profeterna, de var på ett sätt sin tids tredje statsmakt. De bevakade och de skulle stå oberoende av kungens eller prästernas inflytande. Och försöka verka inom yttrandefrihet om vi kan kalla det för det. Det var i många av dem som inte blev så väl behandlade. Men det här var i alla fall hur det var tänkt att vara. Och nu ska vi se lite på hur situationen faktiskt var på den här tiden. För det är en ganska stor skillnad. Hesekiel, så hette en profet på 500-talet men jag sa i början här att jag skulle tala om 600-talets Israel men det var någonting allvarligt som hände i övergången mellan 600 och 500-talet nämligen erövringen av Jerusalem och bortförandet till Babylon. Det skedde i olika etapper men i början på 500-talet så, så fördes folket bort till, till Babylon och den kung Nebuchadnezzar andra från det här växande Babyloniska imperiet. Han erövrade Jerusalem, han bortförde både kungarna och deras familjer, han bortförde prästerskapet och andra och han förstörde och brände templet i Jerusalem. Och Hesekel, han var en av dem som fördes bort. Han var prästfamilj och så fördes han i fångenskap till Babylon. Och Jag vet att jag ska tala om Åsnans år 2025 och att vi just nu är i Babylon på 500-talet före Kristus. Men vi, vi kommer dit efterhand. Får bara följa med här. Men hur som helst, Hesekiel han började profetera där i Babylon. Och det han sa, det var en analys av vad som hade gått fel. Alltså han svarar på den här frågan Varför lät Gud sitt eget tempel förstöras? Och varför följer Jerusalem? Och hela Hesekiel är... Kan man säga ett svar på de här frågorna och på många fler men jag ska citera några verser från Hesekiel 22 där han går igenom just de här funktionerna och auktoriteterna som jag har nämnt kungarna eller förstarna, prästerna, profeterna och sen hela folket och så här står det då i Hesekiel.